Alhamdulillah wa kafaa wassalatu wassalamu ala Rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahmi isain ilayyamidin amma ba'du faqala al mu'alifu rahimallahu ta'ala faslad laba sa tidak mengapa mengumpulkan beberapa surat dalam satu rakaat salat dalilnya Terdapat hadis dalam Kitab Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud orang Anhu beliau mengatakan, "Lakot Arab An-Nabair. Sungguh aku mengetahui pasangan-pasangan yang Rasulullah SAW memasangkan di antaranya, surat-surat pasangan yang Rasulullah SAW memasangkan di antaranya." Kemudian Ibnu Mas'od menyebutkan 20 surat dari surat-surat mufassal. Setiap dua surat dibaca oleh Nabi dalam satu rokaat. Di catatan kita terdapat keterangan dalam Sunan Abu Dawud terdapat rincian surat-surat yang dipasangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara dalil buktinya adalah Apa yang telah kami sampaikan Bahasanya sejumlah salat Membaca sekali khatam dalam satu rukaat Maka jelas Kalau sekali khatam dalam satu rukaat Berarti banyak surat yang dibaca Maka inilah dalil Tentang dalil yang menunjukkan Bolehnya membaca lebih dari satu surat Dalam satu rukaat Dalil yang lain adalah Berkaitan dengan bacaan Surat Witir Nabi SAW Yang tiga rakaat. Maka menurut sebagian riwayat Di rukaat yang ketiga Nabi membaca Surat Al-Ikhlas, Falak dan Anas an Dan hadis tentang Riwayat ini, meskipun Ditaifkan oleh sebagian ulama, namun dihasankan oleh Sebagian ulama yang lain Maka menurut ulama yang menghasankan Hadis ini, makanya adalah Dalil menunjukkan Bahasanya dalam satu rakaat Boleh membaca lebih dari satu suara. Kemudian, pasal berikutnya, kaum muslimin sepakat dianjurkan untuk bersuara keras ketika membaca Al-Fatihah dan surat dalam salat subuh, salat Jumat, dua salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dua rakaat yang pertama dan salat Magrib dan Isya. Dianjurkan untuk bersuarkas Dalam selat terawah Dan selat witir setelah terawah Dan ini dianjurkan bagi imam Dan munfarid Bagi imam Dan orang yang selat sendirian Bima dengan bacaan yang seorang itu persendirian, sendirian mengerjakannya Minha dari solat-solat di atas. Maka ini kemarin yang kita singgung. Kalau menurut An Nawawi, bahasanya orang yang solat sendirian, solat subuh sendirian, solat maghrib dan isya sendirian, itu tetap membaca Al Quran dengan dalam solatnya dibaca dengan suara keras. Bahkan di sini An Nawawi mengatakan Ijma Muslimun. Ini adalah Ijma. Pelak untuk orang yang munfarid dan imam ini Ijma. Sedangkan makmum maka tidak bersuara keras ketika baca al-fatihah dan surat dalam solat solat di atas juga dengan sepakat ulama. Dan dianjurkan untuk bersuara keras Dalam sholat Gerhana rembulan Namun tidak bersuara keras Untuk gerhana matahari Bersuara keras Dalam sholat istisqa, Dan tidak bersuara keras Untuk sholat jenazah Jika sholat jenazah dilakukan di siang hari Bagaimana kalau malam hari Demikian pula malam hari Menurut pendapat yang Benar dan pendapat yang Terpilih Namun membedakan antara Tata cara salat gerhana Rembulan dengan matahari Dalafihin nabar Kenapa? Karena dasar Selat Gerhana Kembulan adalah hadis tentang gerhana matahari. Maka dalilnya sama. Dalilnya sama. Maka dalilnya sama. Bagaimana ka? Mungkin dibedakan. Bahkan tidak ada dalil khusus Untuk salat gerhana rembulan Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat Tidak ada salat gerhana rembulan Kemudian Dan tidak bersuara keras Dalam salat sunnah siang hari Selain yang telah kami sebutkan Yaitu salat aid, salat hari raya Dan salat istisqa dan para ulama syafiyah Berselisih pendapat untuk salat sunnah malam hari Pendapat yang paling kuat Anahulayah jahat Tidak dibaca dengan keras Pendapat yang kedua mengatakan Dibaca dengan keras Pendapat yang ketiga Pendapat yang dipilih oleh Al-Baghawi Baca Al-Fatihah dan surat untuk salat salat sunnah malam hari adalah antara keras dan lirik tengah-tengah. Yang benar boleh keras dan boleh lirik. Karena sebagaimana kata Aisyaratul Anha dalam salat malam Nabi kadang keras dan kadang lirik. Tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang Nabi membaca suratnya dengan keras dan terkadang lirik. Seandainya ada orang yang kelewatan Salat sunnah malam hari, lalu dikodok di siang hari. Salat tahajud boleh dikodok. Orang yang ketiduran salat tahajud, maka boleh dia kodok di waktu duha. Atau ada salat rutin Siang hari Dikodok di malam hari Maka apakah yang jadi Tolak ukur dalam kerasan lirih Adalah Waktu Yang waktu sholat yang Telah kelewatan Ataukah waktu pelaksanaan kodok Misalnya Tahajud yang dikodok di Waktu duha Salat sunnah siang hari sir tahajud boleh jahat Apakah ketika kodok tahajud itu sir apakah jahar? Fi wajahan lih ashabina ada dua pendapat di antara para ulama ulama syafi'iyah pendapat yang paling kuat kata nawawi adalah yang jadi telaukoh adalah waktu pelaksanaan kodok akan habis anda orang tu terbalik balik. -balik bersorak keras padahal habisnya lirih dan lirih padahal habisnya keras maka solat sah. Misalnya solat maghrib kok lirih? Solat isya malah lirih? Solat duhur malah keras? Apakah batal solatnya? Jawabnya tidak. Solat sah. Akan tetapi dia telah melakukan satu hal yang hukumnya makroh perlu sujud sahwi apa tidak? Kata Nawawi tidak perlu sujud sahwi. Nah, apa yang dimaksud dengan bersuara lirih? Wa dan kitailah yang dimaksud lirih dalam membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud membaca Al-Qur'an di sini apa? Al-Fatihah dan surat. Dalam baca Al-Qur'an demikian juga dalam mengucapkan takbir dan fikir-fikir yang lainnya adalah seorang itu mengatakan mengucapkan bacaan-bacaan tadi bihaithu yusmi'u napsau dia perdengarkan ketelinganya sendiri artinya ada gerak bibir dan dan suara. Hei eh, suaranya, Pak. Cukup untuk telinganya sendiri dan tidak terdengar ke sebelahnya. Wala putam nutqihi bi haysu yusmi'u nafsuhu. Dan harus ada nutq dan harus ada an nutqu. Harus ada ucapan, harus ada gerak bibir. Biasa itu semiotahab dengan kadar dia bisa memperdengarkan pada dirinya sendiri. Ida kan saya semai jika pendengarannya normal yang jadi standar adalah pendengaran normal. Kalau pendengarannya yang harus kuas baru kedengaran, ya, enggak itu enggak jadi standar. Nah, maka kira-kira Kalau orang normal Untuk orang yang Tidak dengar Suara Kecuali harus dengan suara keras Maka yang jadikan standar Bukan dirinya kan, Tapi orang lain yang Suaranya atau Pendengarannya normal Bunyinya segini Sudah dengar Walau aritlah hudan Tidak ada penghalang Artinya Ketika ada mobil lewat dia ya tidak kemudian dia keraskan Sampai dia dengar telinganya Tidak Ini ya, standar Bersuara Yang bisa dia dengar telinganya sendiri Adalah dalam kondisi tenang Tidak ada mobil lewat Tidak ada pesawat lewat ya. Kalau pas ada mobil lewat Kemudian telinganya sendiri tidak dengar Ya sudah tidak Tidak Tidak masalah Karena standar yang harus dia lakukan apa? Ketika kondisi Tenang Dan standarnya adalah bagi orang yang pendengarannya Normal Gimana kalau Tidak, tidak <tuh> Sebagai mana keterangan di atas Fa'ilam yismah maka jika dia sendiri tidak mendengar bacaan yang dia ucapkan lam tasihah kiro'atuhu maka kiro'ahnya tidak sah maka baca surat al-fatihahnya tidak terhitung baca surat al-fatihah mengatakan awawi jika dia tidak melakukan standar di atas, maka ketika dia membaca al-fatihah dia tidak, karena tidak memenuhi standar di atas Maka tidak terhitung Membaca Al-Fatihah Kalau tidak terhitung baca Al-Fatihah Baca Al-Fatihahnya tidak sah Padahal baca Al-Fatihah Urkun maka sholat Tidak sah Maka tidak sah Bacaan Al-Fatihahnya tidak pula yang lainnya Dikir-dikir yang lainnya Bila khilaf InsyaAllah maknanya Bila khilaf Indah syafi'iyah Maka kalau menurut An-Nawawi Kalau cuma gerak bibir saja Orang baca Al-Fatihah Cuma gerak bibir Tanpa ada suara yang bisa didengar sendiri Sahabat tidak baca Al-Fatihahnya Tidak sah Harus ada harus ada suara Yang didengar Telinganya sendiri tidak boleh didengar Telinga orang lain Kalau dibilang telinga orang lain ganggu Suara yang didengar telinganya sendiri Ini kataan Nawawi adalah Satu perkara yang berilah khilaf Ing tersyafi'iyah Dan pernah kita singgung Kalau tidak salah pernah kita singgung Bahasanya Standar minimal membaca itu seperti apa? Itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi yaitu gerak bibir plus suara. Kemudian pendapat yang kedua, standar minimal membaca adalah gerak bibir saja. Ya. Yeah. Saya lupa siapa yang pendapat dengan pendapat yang kedua Yang ketara ini saya dapatkan di Buku Al-Qalmubin Fil-Akhtaril-Musalim Di sana disebutkan ada dua pendapat ulama Tentang standar Membaca, standar sah Membaca Makanya jelas dari dua Pendapat tersebut yang jelas Orang salat yang cuma membatin saja, itu tidak sah salatnya Orang yang shalat Cuma di batin saja itu tidak sah Kita ambil pendapat yang kedua Yang cuma gerak bibir Jelas tidak sah Karena tidak ada gerak bibir Orang yang sambil batin Al-Fatihahnya di batin eh, Suatnya di batin Takbirnya, takbiratul ikham di batin Tidak ada gerak bibir Maka menurut pendapat yang kedua tidak sah Apalagi pakai pendapatnya Yang nawawi Lebih tidak sah lagi kalau pakai pendapatnya An Nawawi, seandainya kita pakai pendapat yang minimal saja, enggak bibir, maka OE oh, yang dengan batin tidak sah. Apalagi jika kita pakai keterangan An Nawawi di sini, maka lebih-lebih, lebih-lebih lagi -lebih -lebih -lebih tidak sah. Oleh karena itu di antara tata cara solat, yang keliru yang dilakukan oleh banyak orang Yang dilakukan oleh banyak orang adalah Sholat dengan batin Sholat dengan batin Ini adalah sholat yang salah Bahkan tidak sah nah, Sholat yang salah Salah tata caranya Ini adalah sholat yang tidak sah Dan beberapa dan jika kita perhatikan Banyak yang melakukannya Saya sempat memperhatikan Orang sholat beberapa kali di ya, Ketika mampir ke masjid mana Atau apa tak lihat Ada orang sholat sendirian Banyak saya jumpai Kok diem saja Tidak ada enggak ada umik-umiknya Tak lihat bibirnya Cuma diem saja Sholat dibatin Banyak yang melakukannya Dan ini ada kesalahan fatal Karena kesalahan yang menyebabkan tidak sahnya solat bukan hanya menurut pendapat yang paling kuat, kan? Tapi tanpa ada pendapat yang membela nya, tanpa ada pendapat yang membela nya. Kalau cuma gerak bibir tanpa suara, tidak sah menurut sebagian ulama, tidak sah solatnya menurut sebagian ulama Namun masih ada yang mengatakan sah. Lebih parah lagi kalau orang tembakan kesalahan dalam solat, tidak ada satu ulama yang mengatakan. Salatnya bisa eh uh, nilainya sah. Maka ini satu hal yang perlu diperhatikan, dicamkan bahwa salat dengan batin itu salat yang tidak sah. Dalam salat ya minimal minimal sekali minimal harus ada gerak bibir. Minimal ini minimal kalau bisa lebih baik keluar dari khilaf itu yang lebih baik Ada gerak bibir Dan ada suara lirik Yang didengar telinganya sendiri Ini perlu latihan Suaranya enggak kedengaran orang lain Didengar telinganya sendiri Maka itu yang lebih baik Dalam rangka keluar dari gelap ulama Namun minimal sekali Harus ada gerak bibir Kemudian pasal Berkata ashabuna Para ulama-ulama syafi'iyah Mengatakan Dianjurkan bagi imam Dalam salat jahal Untuk diam sebanyak 4 kali Dalam posisi berdiri Yang pertama Setelah takbiratul ihram Tujuannya untuk membaca doa tawajuh Yaitu doa Istitah atau istiftah Dan supaya memberi kesempatan para makmum untuk melakukan takbiratul ihram. Yang kedua Setelah membaca Al-Fatihah Maka Diam sebentar sekali Antara Al-Fatihah dengan Amin Supaya tidak ada orang yang beranggapan Bahasanya Amin adalah bagian dari Al-Fatihah Yang ketiga setelah amin maka diam yang panjang sebagai tempat kesempatan agar makmum bisa membaca al-Fatihah. Yang keempat setelah selesai baca surat maka memberi jeda baina qoah antara membaca surat yang telah dilakukan dengan takbir takbirul hawa ila qu' takbir bergerak menuju qu ada catatan kaki dari Muhakkak Al-istibab hukmun syariun ya, anjuran itu hukum syari maka tidak boleh orang mengatakan dianjurkan ila bi mustanad atau ya kecuali ada dasarnya dari quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi untuk salat yang semua gerakannya adalah tauqifi harus berdasarkan dalil Bagaimana terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Burai dan yang lainnya Tapi mengatakan salu usalli. Sungguhlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan solat dan empat diam yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini tidak ada satupun yang yasbut. sebut tidak ada satupun dari empat tersebut syai'un yasbut satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diam setelah takduratul ikhram banyak orang yang salat bisa membaca doa istiftah wallahul musta'ad maka An-Nawai menyebutkan ada empat diam bagi imam dan terdapat sebuah hadis yang da'if yang menjelaskan kalau imam itu memiliki tiga diam ada hadis da'if yang menjelaskan kalau imam itu punya tiga diam Setelah takut al-Ihram Setelah amin Dan setelah surat Namun nantinya daif Didaifkan oleh Al-Albani Namun Al-Albani mengatakan Jika kita Kebetulan menjumpai imam yang melaksanakan isi hadis daif ini salah satunya adalah diam yang panjang setelah al-fatihah atau setelah amin maka hendaknya makmum memanfaatkannya untuk baca al-fatihah meskipun sebenarnya itu tidak disyariatkan. Kalau kebetulan kita dapat imam semacam itu ya sudah dimanfaatkan digunakan untuk membaca al-fatihah. Jangan malah untuk ngalamun Ini Karena diamnya panjang Sekedar baca Al-Fatihah Kemudian, oleh karena itu Dari tiga atau empat Diam ini Tadi dikatakan oleh muhakik Yang benar dari Nabi cuma satu Non perlu kita tambahkan Yang tepat, yang berasal dari Nabi Itu ada dua, ada dua diam yaitu diam setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah atau doa tawajjuh. Kemudian yang kedua adalah diam sejenak setelah membaca surat. Sekedar untuk menarik nafas Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua dua diam ini berdalil dan sebagaimana disebutkan oleh Al Albani di sifat sholatin Nabi Dan sebelumnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'a Basanya Nabi memiliki dua diam Dalam sholat Pada saat Dan posisi berdiri Dan fasal berikutnya Dianjurkan likulikari Bagi semua orang yang baca Al-Quran Di dalam sholat atau di luar sholat jika setelah selesai membaca al-Fatihah hendaknya mengucapkan amin. Terdapat tsahti sahih tentang masalah anjuran mengucapkan amin itu banyak dan masyhur. Keucapan amin di sini kata An-Nawawi bukan hanya dalam salat namun juga di luar salat. Dan telah, telah kami sampaikan di fasal sebelumnya dianjurkan memberikan jeda antara akhir Fatihah dan sebelum Amin dengan diam yang sejenak. Apa makna Amin? Makna Amin diperselisihkan oleh para ulama maknanya. Di disebutkan oleh Anawi banyak sekali. Ada yang mengatakan maknanya Ya Allah kapurkalah. Ada yang mengatakan penjelasan yang kedua mengatakan demikian daknya yang ada. Demikalah seharusnya Yang ketiga mengatakan Makna amin adalah lakukanlah Yang keempat mengatakan Makna amin tidak ada yang Mampu mewujudkan hal tersebut Seorang pun selain engkau Ya Allah Yang kelima mengatakan Tidak akan rugi orang yang Menggantungkan harapan Tidak akan sia-sia Tidak akan rugi Harapan kami kepadamu ya Allah Yang keenam Maknanya ya Allah Berilah keamanan Untuk kami Dengan dalam kebaikan Yang ketujuh Amin adalah Penutup atau patri Allah subhanahu wa ta'ala Sambah-hambanya Yang dengannya Allah cegah dengan amin tersebut Allah mencegah Berbagai keburukan dari hamba-hambanya Ada yang mengatakan Amin adalah satu kedudukan di surga Yang Berat didapatkan oleh orang yang mengucapkannya Ada juga menjelaskan Amin maknanya adalah salah satu nama Allah Kan tapi para ulama Peneliti dan jumlah ulama mengingkari makna ini Ada yang mengatakan Amin adalah bahasa Ibrani Yang masuk ke dalam bahasa Arab Abu, uh, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan Amin maknanya adalah kekuatan untuk berdoa Dan meminta Kepada Allah agar menurunkan rahmat Dan ada masih Dan masih ada pendapat-pendapat yang lain Hingga pendapat yang terkenal ya, Yang disebutkan oleh banyak para ulama adalah Ya Allah kabul kalah Dan cara baca Amin di amin dalam dalam, dalam ucapan amin lurut terdapat beberapa cara baca. Pakulama mengatakan cara baca yang paling fasih, yang paling bagus adalah dengan hamzahnya panjang, memnya tidak bertegit. Amin, hamzahnya panjang, amin. Kemudian boleh juga bila hamzahnya pendek amin hamzahnya pendek dua cara baca inilah dua cara yang terkenal kemudian yang ketiga adalah dengan imalah pakai e amin pakai e imalah jadi ada amin Namun, amin. Dengan imalah makhluk, ya imalah makhluk iringnya dengan panjang. Ta'ina huma. Demikian diceritakan oleh Al Wahidi. Dan kata Al-Wahidi ini adalah penjelasan Dari Hamzah dan Al-Gisai Cara baca yang keempat Adalah Hamzahnya panjang namun mem Memenya tersejid Amin Untuk yang ketiga tadi Matnya itu mat untuk Hamzahnya Imalah untuk memenya Di cara baca semacam ini Diceritakan oleh Al-Wahidi Dan kata Al-Wahidi itu penjelasan Dari Al-Hasan dan Al-Husan bin Fadl Al-Wahidi mengatakan Dan yang mendukung Cara baca yang keempat adalah riwayat dari Ja'far As-Sadiq Ja'far As-Sadiq R.A. mengatakan Makna amin adalah Qosidina nahwaka Orang-orang yang bermaksud menuju dirimu Ya Allah Dan kau adalah semulia-mulia orang yang min antakhiba Tidak mungkin engkau Menyanyiakan Orang yang bermaksud kepadamu Sekian Penjelasan Al-Wahidi Dan dalam bahasa Arab Amin dengan Mim Tesjid Itu memang maknanya Qosidin Namun cara baca yang keempat ini Kata Anawi adalah As aneh sekali Dan mayoritas pakar bahasa Arab Menilai cara baca yang keempat ini Adalah lahan Adalah cara baca yang salah yang dilakukan oleh orang-orang awam Oleh karena itu Sejumlah ulama syafi'iyah mengatakan Siapa yang mengucapkan amin Dengan memnya tesjid Amin Dalam sholat Maka sholatnya batal Maka ringkasnya Ada tiga cara baca yang bisa dipakai Hamzahnya panjang Memnya tidak bertesjid Atau Hamzahnya pendek. Dan mimnya juga tidak berkesih. Dan yang ketiga adalah pakai imalah. Hamzahnya panjang. Dan pakai imalah. Pakai E. Ini ada tiga cara. Baca amin yang bisa dipakai. Kemudian. Para pakar bahasa Arab mengatakan. Seharusnya. Atau status amin dalam bahasa Arab. Itu diwakof. Bacanya pakai wakaf Ini berhenti Munya sukun Karena amin itu Biman silatil aswat Sebagaimana dengan isim aswat Isim suara Dan jika diwasal Amin disambung dengan bacaan setelahnya Amin dibaca dengan Bismillah Misalnya orang baca Amin Setelah itu orang dia baca surat Al-Kafirun Maka Jika diwasal Nunnya Amin di Fatkah Amin Nabi Amin Bismillahirrahmanirrahim Karena bertemunya dua sukun Sebagaimana Aina dan Kaifa di Dan tidak boleh dikasrah. Ya, amin ketika disambung dengan bacaan setelahnya minye, misalnya bismillah nunnya tidak boleh dikasrahkan karena kasrah setelah ya itu berat menurut orang Arab inilah penjelasan ringkas berkaitan dengan lafaz amin dan aku telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah amin pisyawahid dengan dalil-dalil dalil-dalil bahasa ini, ya syair Arab Telah menjelaskan banyak lembar tentang Amin dengan dalil-dalilnya Dalil dalam bahasa Arab Itu ya Sayir-sayir Arab Jadi ya Dan terdapat penjelasan tentang Akwal pendapat para ulama dalam masalah ini Di kitab Tahribul Asma' wal-Lurad Untuk kitab bahasanya An-Nawawi Kamus An-Nawawi ya, ya penjelasan tentang banyak makna Berbagai kata-kata Terlebih -kata. punya kitab yang jadi rujukan tetap standar untuk mengatakan makna berbagai istilah dari tenjuan bahasa ini disebut tahribul asma wal lughat maka keterangan ini menunjukkan bahasanya buku ini adibian ini ditulis setelah anrawai nulis tahribul asma wal lughat pak ulama mengatakan dianjurkan ucapan amin dalam sholat untuk imam dan makmum Imam dan makmum bersama Imam serta orang yang solat sendirian dan Imam demikian juga orang yang sendirian mengucapkan Amin dengan suara yang keras ketika solatnya adalah solat yang keras bacaannya maka kita Maghrib dan Isak Amin mengucapkan Imam mengucapkan Amin dengan suara keras demikian juga orang yang solat sendirian. Juga mengucapkan amin dengan suara keras Dan para ulamak berselisih pendapat tentang Apakah makmum juga mengucapkan amin dengan suara keras Pendapat yang benar Pendapat yang paling kuat kata An-Nawawi Adalah makmum bersuara keras Aminnya makmum itu keras Di sholat-sholat jahriyah Aminnya makmum keras. Namun ingat ada juga ulama yang mengatakan tidak keras. Dan diantara ulama yang mengatakan tidak keras, aminnya makmum itu tidak keras adalah al imam Mushafii di Kitabul Um. al imam Mushafii di Kitabul Um. Artinya imam Mushafii di Kaul Jedid. Nah, kalau Imam Syafi'i kalau Jadid karena Um itu adalah kalau Jadid yang keras itu cuma iman. Salat Maghrib misalnya, Imam Amin yang keras, sedangkan Makmum tidak ada suaranya. Aminnya sendiri sendiri lirih. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Meskipun yang jadikan yang diambil oleh para ulama Syafi'i. Makmum itu juga tetap keras Ada pendapat yang ketiga Makmum bersuara aminnya keras Jika jamaahnya banyak Kalau jamaahnya cuma sedikit Satu atau dua orang Tidak perlu keras Sebenarnya yang benar adalah Sebagaimana dirojikan oleh An-Nawawi yaitu makmum Bersuara keras Dalam amin Ketika solatnya adalah solat jahriyah. Kemudian aminnya makmum hendaknya berbarengan dengan amin aminnya imam. Tidak sebelum imam, tidak pula setelah imam. On oh, barang dengan imam. Terlebih, sabda Nabi saw dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Itakolal imam walat jika imam mengucapkan walaub da'alin, maka ucapkanlah kalian oleh para makmum. Amin. Siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Ia oleh Bukhari dan Muslim. Adapun, sabda Nabi sallallahu alaihi wa dalam hadis yang sahih. Jika imam telah mengucapkan amin, tidaklah kalian mengucapkan Amin. Ya, ini boleh jadi jadi dalil orang yang mengatakan aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Maka menurut An Nawawi yang mengatakan mak aminnya makmum itu berang dengan imam makna hadis ini adalah jika imam ingin mengucapkan amin maka adalah kalian mengucapkan amin. Maka idam mana imamu di sini dimaknai sebagaimana ayat tentang masalah taawud, idah qolqol koan. Mana nya idah arota al kiroata jika kamu ingin baca Quran Para ulama syafi'iyah mengatakan tidak ada dalam solat satu tempat dianjurkan ucapan makmum itu berbaga dengan ucapan iman. Imam kecuali dalam masalah amin Adapun ucapan-ucapan yang lainnya Maka ucapan makmum itu agak belakangan dari imam Maka dalam sholat Itu kewajiban Makmum itu mengikuti imam Mengikuti imam artinya Melakukannya setelah imam melakukannya Satu-satunya Kata Pak Ulamah Syafi'iyah satu-satunya yang tidak diwajibkan untuk mengikuti imam bahkan dianjurkan Membarengi imam masalah amin. Selain itu berlaku kaidah makmum mengikuti imam dalam artian melakukan segala sesuatu setelah imam. Dan pasal berikutnya tentang masalah sujud tilawah dan pasalnya cukup panjang tentang masalah sujud tilawah. Di antara yang ditekankan untuk diperhatikan adalah sujud tilawah Para ulama sepakat Bahasanya sujud tilawah diperintahkan Namun para ulama berselisih pendapat Perintahnya itu perintah apa? Perintah anjuran ataukah perintah wajib? Jumlah ulama mengatakan suci tilawah tidak wajib. Sehingga perintahnya adalah perintah anjuran. Jadi ini pendapat Umar Aminul Khattab, Ibn Abbas, Salman Al-Farisi, Imbun bin Husain dari Imam Mazhab. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Demikian juga ini pendapatnya Auzai dan Ishaq, Abu Sa'ud, Dawud Az-Zahiri, dan selain mereka Radulahu Anhum sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib Al-Imam Abu Hanifah berdalil dengan firman Allah di surat Al-Insikaq kama lahum la yu'minun mengapa mereka tidak mau beriman dan mengapa ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka mereka tidak mau bersujud Dan pendapat yang mengatakan sujud tilawah ini wajib Ini pendapat yang dibilang oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Dia punya risalah khusus Sudulunya sujud tilawah Dia membahas banyak hal Tentang masalah sujud tilawah Salah satunya adalah Belum memilih Pendapat im, Imam Abu Hanifah yang mewajibkan Sujud tilawah Sedangkan Jumur Ulama Mengucapkan dengan yang saya dari Umar bin Al-Khattah pada hari Jumat Khalifah Umar bin Al-Khattah di atas mimbar Dan dalam khutbah Beliau membaca surat An-Nahl Dalam khutbah Beliau membaca surat An-Nahl Nah ketika sampai Di ayat sejadah Ketika yang beliau baca itu Ayat sejadah maka beliau turun dari mimbar lalu beliau bersujud tilawah dan semua para sahabat yang hadir di Masjid Nabawi ketika itu semuanya juga sujud tilawah bersama Khalifah Umar. Kemudian ketika hari Jumat berikutnya kembali beliau berkhotbah di atas mimbar dan baca surat An-Nahl. Ketika sampai kepada ayat sajedah, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kita melewati ayat sujud. Siapa yang sujud maka dia telah bersikap benar. Siapa yang tidak sujud maka tidak dosa. Walam sujud Umar dan kali ini Umar tidak sujud. Kemarin sudah sujud dan Jumat ini Umar tidak sujud. Diatkan oleh Bukhari. Maka perbuatan umar dan perkataan umar yang apa? Didengar dan dilihat oleh sejumlah sahabat atau para sahabat dalam jumlah yang besar. Di hadal majmuk dalam perkumpulan ini, yang bisa kita pastikan sangat sedikit sahabat yang tinggal di Madinah yang absen. Kerana ini adalah Jum'ah Sedikit kalau ada yang safar atau kemana Mungkin ada dalil yang sangat kuat Menunjukkan benarnya pendapat Jum'ah Ada pun jawaban untuk ayat Yang menjadikan hujah oleh Abu Hanifah Maka jawabannya mudah Jawabannya dah jelas Yaitu yang dimaksud dengan Kenapa mereka tidak mau bersujud Adalah celaan kepada mereka-mereka Yang tidak mau bersujud Takziban Tidak mau bersujudnya Karena mendustakan Al-Quran Buktinya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat setelahnya Wiza qura'alimul quranu la ya faliladzi nakatharu yukadzibun Dan terdapat dalam sabqah dan saya muslim dari Zaid bin Zabit sesungguhnya Zaid bin Zabit membaca Al-Qur'an di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di depan Nabi sallallahu surat An-Najm dan Zaid bin Zabit tidak sujud di ayat di ayat tilawah ayat sujud di surat An-Najm dan Nabi tidak memerintahkannya demikian juga terdapat dalam sahabat dan muslim Nabi SAW padahal terdapat dalam sahabat dan muslim Nabi disujud di surat An-Najm maka jika kita kompromikan dua riwayat ini maka menunjukkan bahasanya sujud tilawah tidak wajib Di halaman sebelumnya ada catatan kaki. Wa adalu lumino wa adhar ada dalil yang lebih kuat dan lebih jelas daripada kisah umat. Ya, dalil yang lebih jelas menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah adalah riat yang ada di sebagian Muslim dan yang lainnya dari Zaid bin Sabit. Rasanya beliau membaca di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm dan beliau tidak sujud di sana. Dan akan datang keterangan terdapat red Bukhari dan Muslim dan yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud kalau Nabi membaca surat An-Najm dan Nabi sujud di sana. Jika kita kompromikan kan, maka ini menunjukkan sujud tilawah tidak wajib. Maka ringkasnya pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sujud tilawah tidak wajib. Dianjurkan namun tidak wajib. Kemudian pasal berikutnya penjelasan tentang jumlah Jumlah ayat-ayat sejadah Dan tempat-tempatnya Adapun jumlah ayat sejadah Maka pendapat yang terpilih Inilah pendapatnya syafi'i dan jumlah ulama Ada 14 tempat Di surat Al-A'raq Al-A'raq Nahal Surat Subhan Surat Subhan itu surat Al-Isra' Kemudian maryam, al had Dan di surat Al-Hajj ada dua Ayat sejeda, sholat fukon, an-namal, alif lam intamzil, yaitu sholat sejeda, koden hamim sejeda, dan an dan sholat an-nisshikop al dan sholat ala Adapun ayat sejeda di surat salat, maka itu mustahab, namun ke, dianjurkan untuk sujud di sana, namun tidak sekuat. Namun bukan min azaim sujud, muta'akkidatih. Bukan termasuk sujud tilawah yang ditekankan. Sebagaimana terdapat dalam saya buka ada Ibn Abbas, Ibn mengatakan saad leisat min azaim sujud. Saad, ayat sajadah di surat Saad, Bukanlah sujud tilawah yang ditekankan. Dan aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di sana. Dan inilah pendapatnya syafi'i Yaitu surat surat Ada ayat sajadah namun tidak Terlalu ditekankan untuk suci di sana Ini adalah pendapatnya syafi'i Dan para ulama yang berpendapat Semisal pendapat syafi'i Sedangkan Abu Hanifah mengatakan Ayat sajadah itu ada 14 Akan tapi Abu Hanifah menghilangkan Tempat yang kedua Di surat al-haj Jadi dikatakan di surat al-haj ada dua tempat yang kedua itu dihilangkan melabuhan nifah Dan belum ganti dengan Ayat sejidah di surat sod -sur. Maka dia jadikan ayat sejidah di surat sod -sur, Termasuk azaim Termasuk tempat sudut yang ditekankan Sedangkan Imam Ahmad punya dua pendapat Yang satu sama persis dengan pendapatnya Syafi'i Kemudian pendapat yang keduanya Imam Ahmad Sujud tilawah itu ada 15 tempat. Bidanya dengan Syafi'i, dia tambahkan, dia masukkan ya. Sujud sajedah di surat Sad. Ini adalah di samping pendapatnya Imam Ahmad, telah pendapatnya Abdul Abbas bin Suhaid, Dan Abu Isaak Al-Maruzi yang dua-duanya adalah ulama Syafi'iyah. Sedangkan Imam Malik juga dua, punya dua pendapat, pendapat pertama sama proses dengan pendapatnya Syafi'i Dan pendapat yang lebih terkenal sebagai pendapatnya Imam Malik Ayat sajidah cuma 11 Mana yang dihilangkan oleh Imam Malik beliau menghilangkan sajidah untuk surat an najm Insikog dan surat Al-Alaq Dan ini adalah Pendapat 11 tempat ini adalah Kaul Qodimnya Syafi'i Kesimpulannya kata An Nawawi Yang benar adalah pendapat yang telah kami jelaskan di atas Yaitu 14 tempat Sedangkan Sat itu bukan Aza'in Atau bisa kita katakan 15 tempat Namun Sat itu bukan, tidak terlalu ditekankan Dan Adi Zadisahim menunjukkan hal itu Adapun tempat-tempatnya Tidak diapa juga tidak apa-apa di musab sudah ada. Di musab sudah ada, tinggal dipraktikkan. Adapun tempat-tempatnya, maka surat sajedah untuk al-akarop itu adalah akhir surat al-akarop. Sedangkan di surat araq itu adalah setelah ayat bilhudoi wal asal. Sedangkan di surat an-nahl adalah waif alunamayyuk marun. Di surat subhan surat al-isra di ayat wa yizidu mukushua. Surat Maryam di ayat kharu sujadawab bukiyah atau wabukiyah. Sedangkan sujud yang pertama dari dua sujud di Surat Al-Hadis adalah pada ayat inallah ya falumayyasha. Sedangkan tempat yang kedua waf alul khayyak la alakum tuflihun. Sedangkan di Surat al furqan di ayat wazadahum nufura. Di Surat An-Naml di ayat robul arsil adzin. Di surat al-Imtamsil Al atau disebut juga ayat surat sajedah, wa humlayyastakfiun. Di hamim sajedah, layy asamun. Selain di an itu di akhir surat an-najm, wa, wa, wa idah samain sekat uh, surat insikok itu di ayat layy sudun dan di surat al-alaq itu di akhir, di akhir surat. Dan tidak ada perbedaan pendapat yang teranggap Tidak ada perbedaan pendapat yang teranggap Tentang tempat-tempat sujud tilawah kecuali dalam masalah Di surat Hamim Sajedah Ulama berselisih pendapat untuk surat Hamim Sajedah Syafi'i dan Ulama-ulama Syafi'ah Berpendapat sebagaimana kami sebutkan Yaitu setelah ayat Yas Amun Jadi ada pendapatnya Sa'id bin Usayyib dan Muhammad bin Sirin. Dapatnya Abu Wa'il, Shakik bin Salamah dan Sufyan As-Sauri. Demikian juga Abu Anifah, Ahmad dan Isak bin Ohhuyah. Sedangkan sejumlah ulama yang lain mengatakan bahasanya tempat sujud tilawah di Surat Hamzah Jeda adalah setelah ayat "Ingkun tum iya oleh Imam Munawwir ini adalah pendapat Umar bin Khattab. Hasan Al-Basri, murid-murid Atullah bin Mas'ud, Atullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Salah Tulha bin Musharif. Kemudian Subaitin Haris, Malik bin Anas, Lai bin Sa'ad, dan ini adalah salah satu wajah, salah satu pendapat yang dimiliki oleh sebagian ulama Syafi'i. Sebagaimana diceritakan al barawi dalam kitabnya at tahdib Ada perkataan Abul Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari Min ashabina Yang merupakan ulama madhab syafi'i Di kitabnya Al-Kifayah Fil-Ihtilafil Fukuha Beliau mengatakan Menurut kami Surat atau ayat sajadah Di surat an naml adalah pada saat Pada ayat Waya'lamu ma tukfuna wa ma tu'linun Kemudian Abul Hasan mengatakan ini adalah pendapat mayoritas fukuhak sedangkan Imam Malik mengatakan ayat sejadah di surat an naml telah firman Allah Rabbul Arsul Azim maka an mengemtari perkataan Abul Hasan dengan mengatakan pendapat yang dinukil oleh Abul Hasan yang dia klaim sebagai madhab kami madhab kita, madhabu syafi'i dan madhab mayoritas fukuhak adalah pendapat yang tidak dikenal dan tidak diterima Bahkan itu adalah keliru yang cetawilo-wilo Terdapat keliru yang jelas kelirunya Karena apa? Buku-buku ulama-ulama syafi'i dengan tegas mengatakan Bahasanya sujudi lawa di surat An-Namal Adalah pada firman Allah Rabbul Arsila Azim Maka di sini terdapat satu pelajaran bahasnya klaim pendapat jumhur itu belum tentu benar. klaim karena pendapat jumhur itu berdasarkan klaim. an mengatakan ini pendapat jumhur atau ulama siapa mengatakan di kitab ini ini pendapat jumhur. Pernyataan seorang ulama ini pendapat jumhur itu belum tentu benar. Boleh saja dia mengatakan pendapat jumhur namun ternyata bukan pendapat jumhur. Sebagaimana kasus di sini Kata Abu Hasan, ya, pendapat yang dia pilih adalah ya, pendapat akshol fukaha jumuh alifikhe. Oleh Anwaru dipantah, itu tidak, itu bukan pendapat jumuh. Ya, demikian yang kita baca sebataan pagi hari ini. Sosolallah ala nabi Nabi Muhammadinu ala alihi wasabihi salam. Barutawaanan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih. Tinggal satu pertemuan Esok esok pagi insyaAllah ta'ala Definisi celak Adakah batasan-batasan bercelak untuk perempuan Celak Yang dimaksud celak adalah Penghitam mata Dan para ulama mengatakan Semacam Ibn Luqayyim menyampaikan Celak yang paling bagus adalah Izmit Namun tidak harus izmit Bisa benda yang lain yang digunakan untuk pewarna hitam-hitam di mata. Adakah batasan bercelak untuk perempuan? Maka bercelak untuk perempuan? Apakah ini adalah termasuk perhiasan yang boleh dinampakkan? ataukah tidak? Maka kalau tidak salah... Al-Albani termasuk yang berpendapat biasanya celak itu boleh di dimana Dinampakkan Artinya orang uh, Dia di, dilihat oleh selain suaminya Juga boleh Kalau tidak salah Setidak salah ingat di jilbab Para muslimah Di antara perhiasan yang di, Boleh dinampakkan Diperlihatkan adalah celak Namun uh, masalah ini apakah ini boleh untuk laki-laki asinabi atau tidak ya, perlu dikaji lebih dalam apakah hukum ucapan yang terhormat, yang tercinta apakah ucapan tersebut sama dengan hukum karena di, di ucapkan oleh orang yang berbidato dengan peserta duduk, jawabannya tidak yang, yang jadi masalah adalah berdirinya apa beda jumlah ulama dan jumlah fukuhak kalau jumlah ulama artinya semua ulama dari berbagai, berbagai bidang disiplin ilmu. Kalau jumlah fukaha, ya, maka kalau jumlah ulama maka itu adalah ya jumlah alif fiqih, juga jumlah jumlah pakar hadis dan yang lainnya jumlah pakar tafsir juga itu kalau dikatakan jumlah ulama. Kalau jumlah fukaha ia ya, maka berarti cuma menetapkan ini diantara para pakar fikih saja dan tidak membahas. Tidak tahu para pakar hadis gimana pendapatnya tentang masalah ini itu tidak disinggung. Jika di dahit terdapat jerawat, bolehkah ketika sujud kepala ke, dimiringkan untuk menghindari rasa sakit? Ya, kalau untuk menghindari rasa sakit Saya sarankan Kalau memang Karpet di masjid itu Agak keras Dan itu bikin sakit Maka bisa mungkin bawa sajadah ke rumah Sehingga membantu untuk mengurangi Rasa sakit dan bisa sujud secara Normal Kalau kuliah seandainya Dia agak miring namun sujud Tetap dahi itu tetap dikatakan Menempel di tempat sujud maka standarnya adalah dari nempel di tempat sujud. Kalau imam tidak diam, setelah baca amin, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? Menurut ulama yang mewajibkan makmum untuk tetap membaca Al-Fatihah al di solat jahriyah, maka makmum tidak punya kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Ya, maka dia boleh sibuk sendiri Asalkan sibuknya cuma Membaca surat Al-Fatihah Maka dia bisa membaca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah Atau ketika imam baca surat Bagaimana asal-usul adanya ayat secedah Tidak ada asal-usulnya ya, Asal-usulnya demikian Nabi ajarkan Nah, Nabi sujud di tempat-tempat tersebut ya, Kita sujud Apakah makmum mengikuti imam dalam bacaan Saya pernah mendengar Jika imam membaca maka makmum mendengarkan Bagaimana cara mengikuti bacaan Ini Kembali kepada permasalahan Jika seorang itu memilih pendapat Pendapat alimah musyafi'i Dan para ulama yang sependapat dengannya Basanya dalam sholat jahriyah Makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah Maka makmum tidak punya kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam Makmum boleh sibuk Asalkan sibuk hanya membaca surat Al-Fatihah Bagaimana salat salat orang yang pada bagian wudunya terdapat cat yang menutupi, menutup terkenanya air wudhu dan dia baru sadar setelah waktu salat tersebut telah lewat. Jadinya nyak catnya dia hilangkan dan berwudhu kemudian mengulangi salat. Bagaimanakah menaka orang orang tersebut jika sudah banyak salat yang dia kerjakan baru sadar pada saat yang lama. Kenak catnya waktu duha sadar sadar isya. Maka menurut sebagian ulama dia qada semua. Maka di waktu isya dia salat duha, asar, magrib, isya. Ya, pendapat yang demikian Ya, maka bisa demikian atau sekalipun ulama menjelaskan dia mengulang salat yang masih ada waktunya saja, salat terakhirnya saja, itu salat isya-nya. Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an ketika batuk dan radang sehingga merusak makna bacaan? Karena saya terbiasa membaca Al-Quran dengan suara keras Jadinya insya Allah Sebagaimana dalam masalah Menguap Maka menguap apa? Berhenti dulu bacanya Terus setelah itu mengulang bacaan Maka ketika batuk Maka ya, Jangan memaksakan dalam kondisi batuk sambil baca Berhenti Kemudian mengulang ya, Mengulang bacaan yang Dia baca Kenapa ada yang suju tilawah ketika membaca surat kahfi di ayat lima puluhan? Ada tadi? Surat kahfi? Tidak ada kan? Maryam Al-Isra' Subhan Maryam Hads Tidak ada kahfi? Di ayat lima puluhan, saya melihat beberapa teman yang melakukan ini Pada hari Jumat ketika membaca surat kahfi Tadi telah kita Baca 14 tempat atau 15 tempat Ayat-ayat sajidah Dan tidak ada di sana Surat kahfi Maka ini adalah perilaku yang tidak benar Jumur itu terdiri dari Berapa ulama Tinggal berapa ulama Yang punya pendapat dalam masalah ini Karena di sebagian masalah sebagian ulama Tidak punya pendapat sebagian masalah, Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini diam dalam masalah ini tidak diketahui, uh, dia tidak mengeluarkan fatwa, karena tidak ada yang tanya atau yang lainnya dengan sebab-sebab yang mungkin terdapat banyak sebab yang mungkin melatar belakanginya maka tergantung ulama yang berpendapat ketika untuk mengatakan jumhur itu diteliti ulama yang punya kaul dalam masalah ini berapa orang dari pati'in Fulan-fulan-fulan Imam Mazhab sekian Dan para ulama yang lain berapa Yang punya kaul Karena sebagian masalah ulama tidak punya kaul dalam masalah itu Karena tidak ada yang tanya kepada dia Atau dia tidak melakukan penelitian dalam masalah itu dan Karena sebab-sebab yang lain Setelah dikumpulkan Oh sekian dari 50 orang Ada 50 ulama misalnya Atau ada 100 ulama Mana yang mayoritas Nah itulah kaul Jumlah Apakah Adanya Bilal yang mengeraskan Takbir imam itu disariatkan Sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram Jawabannya disariatkan Jika suara imam lirih Yang benar Hal ini disariatkan jika suara imam lirih Berjadi kerana mati lampu, mati listrik Atau sebab yang lain Atau karena imamnya sakit Sehingga tidak bisa bersuara keras Maka disariatkan ada orang yang menyambung Dan mengeraskan suara takbirnya Bagaimana dilakukan oleh Abu Bakar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin solat dalam kondisi Nabi sakit. Jika tidak, maka yang benar tidak perlu. Jika sudah ada pengeras suara, maka yang tepat ini tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, apa yang anda saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah satu hal yang kurang tepat dan kurang sesuai. Masuk masjid setelah isyak Menginap satu malam dan keluar Setelah Terbit matahari dengan niat ikhtikaf Apakah terhitung ikhtikaf yang sah Menurutkan kegiatan di siang hari Udah lah persisi pendapat Tentang syarat minimal Waktu ikhtikaf Yang telah pernah kita singgung Ketika membahas perkataan An-Nawawi Tentang masalah ikhtikaf Di adibian Dan pendapat yang paling kuat dalam masalahnya adalah pendapat Jumurul Fukuha Yang mengatakan Tidak ada batas minimal waktu Iktikaf Maka boleh jadi orang Iktikaf satu malam Dua jam Satu jam, setengah jam Jika memang dia niatkan Iktikaf Maka statusnya adalah Iktikaf Selama dia bisa disebut Iktikaf secara bahasa Yaitu Berdiam diri. Selama masih bisa dikatakan dia berdiri diri di masjid, maka ini adalah idkaf. Tentang sakta apa gunanya? Apakah harus benar-benar dipatuhi? Tentang apakah sakta itu wajib dipatuhi ataukah tidak? Allah alam saya tidak tahu. Mungkin yang lebih mengetahuinya pakar Quran dalam masalah ini. Apakah statusnya wajib? Itu hal yang wajib dalam Uh, ilmu tajwid atau boleh dilanggar ya, bacaan tanda sakta diam sebentar tanpa mengambil napas, berbeda dengan wakaf yang diam dengan mengambil napas misal ada teman minta nasihat sesuatu, bolehkah dicuekin saja, atau tidak boleh karena terkena dalil adinu nasihat dan hak muslim minta <tuh> Minta nasihat Maka Kewajiban kita memberi nasihat Berdasarkan jika dicuagi Jika kita bisa memberikan nasihat ya, Kita bisa memberikan nasihat Dan kita tidak membahayakan Kita memberikan nasihat pada orang tersebut Karena kita juga longgar Dimintai nasihat sedang kita sibuk dalam acara yang genting Bisa minta nasihat Ini Orang minta nasihat dalam masalah ini ya Boleh-boleh saja Allah berawala, berawala. Nah, ini dia ada urusan yang penting Lagi sibuk Tolong sebentar saya minta nasihatnya ini nah, Maka boleh juga dalam hal ini Namun ketika kita dalam kondisi lapang Dan kita memang mampu untuk memberikan nasihat Maka wajib memberi nasihat Namun jika kita tidak tahu masalah tentang masalah ini Oh saya tidak punya ilmu Tentang masalah ini Dia katakan maaf saya tidak bisa memberikan nasihat saya tidak punya ilmu masalah ini Apa ada dalil Tidak boleh mengadakan halakah di masjid Sebelum solat Jumat ya, Ada dalilnya Hadisnya derajatnya Hasan Tentang Namun dijelaskan oleh Al-Khattabi Yang dimaksud dengan larangan halakah Di masjid Di hari Jumat Sebelum solat Jumat adalah di masjid yang Menghalangi Kesempurnaan orang untuk Mendengarkan khutbah Karena orang telah sibuk Dan telah capek Dengan pengajian sebelum Sholat Jumat Akhirnya dia tidak respect Dengan khutbah Jumatnya Yang ini terjadi Ketika pengajian tersebut Itu Dilakukan di masyarakat tersebut. Sudah agak siang. Kalau berdasarkan keterangan Al-Khattabi. Kalau berdasarkan keterangan Al-Khattabi. Maka pengajian tersebut. Bukan semua, semua pengajian di pagi hari. Tapi jika sudah agak siang. Sehingga mengganggu. Karena orang sudah capek. Dengan, dengan pengajian. Akhirnya tidak respek dengan khutbah. Makanya terbalik. Nah, seharusnya orang berhati dengan. Lebih mengutamakan khutbah Nah inilah halakah di masjid yang terlarang Maka yang tepat sebagaimana Larangan dalam hal ini adalah Apa yang dijumpai di sebagian masjid Di sebagian masjid Itu bisa di tempat kita Di negeri kita Di sebagian masjid kita jumpai Ada pengajian Sebelum khutbah Ada pengajian panjang Ada pengajian saya jumpai ada pengajian kalau tu jam setengah dua pengajiannya jam setengah dua sampai dua belas lima belas, dari jam sebelas sampai lima uh, sampai dua itu pengajian, bukan khutbah pengajian. Setelah itu kemudian ada khutbah, setelah itu kemudian adzan dan dan uh, khutbah. Ya, maka khutbahnya jadi khutbah formalitas. Singkat sekali Dan ini seakan-akan cuma formalitas ini yang wajib Yang pokok sudah tadi Di pengajian panjang lebar tadi nah, Kalau bentuknya semacam ini Nah ini adalah Termasuk dalam larangan Halakah Di masjid sebelum solat Jumat Adapun Misalnya pagi hari habis subuh Maka jika kita Menerima ini Kalau kita anggap larangannya mutlak Selama sepanjang pagi sebelum Khutbah Jumat ya maka Kultum subuh juga tidak boleh Kultum subuh di hari Jumat juga tidak boleh Ya ringkasnya memang ada sebagian ulama Yang berpendapat Kalau Larangan halakah sebelum Sulat Jumat itu adalah Sepanjang pagi Dari awal pagi Sebagian ulama berpendapat demikian dan Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaibul Aziz Ibnu Bas. Tetapi ada pendapat yang lain yang tadi kita sampaikan Sebagaimana penjelasan Al Khatabi. Maksudnya itu bukan semua semua halakah, bukan semua halakah. Dan halakah di sini boleh jadi halakah pengajian, boleh jadi halakah duduk-duduk, boleh jadi halakah baca Quran, baca subuh kemudian kumpul 5 orang, bikin halakah. Baca Quran Atau baca Ikhra Atau yang lain Semua halakah Maka ada Ulama yang berpendapat Tidak semua halakah Dan halakah yang mengganggu Pelaksanaan Ibadah Jumat Itu ketahuan Al-Khattabi Dan Dan secara makna Kita lihat Itu yang lebih kuat Allah Ta'ala Jika naik kendaraan Kereta Saat Safar Dari pagi hingga sore hari. Pasolat dulunya dijamak ke asar, apa solat di kereta, karena takut sampainya maghrib. Jika ada kemungkinan besar asar masih nyanda, masih bisa asar, maka dijamak dengan asar. Dan ketika waktu asar dah tiba, wah kok masih panjang? Ya bakap dia bisa dia jamak di atas kereta. Kok khawatir mungkin tidak dapat asar? Insyaallah <tuh> di waktu asar dia jamak, dul dengan asar, di waktu asar di kereta. Mohon diberikan penjelasan makna khalifah Dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam Apa yang dimaksud dengan khalifah di surat Al-Baqarah ayat 30 Mungkin ada beberapa pendapat ulama Penjelasan ulama Dan penjelasan yang sangat bagus Itu disampaikan oleh saya Muhammad bin Salafimim Di tafsir surat Al-Baqarah Dari beberapa buku tafsir yang pernah saya baca Penjelasan yang paling bagus dan paling memuaskan Itu Penjelasan surat al dia terjemah surat Ya, sebagian maknanya, sebagian penjelasan lama tentang masalah khalifah di adalah khalifah pengganti jin yang dulu tinggal di bumi. Ada juga yang menjelaskan adalah pengganti Allah dalam masalah menerapkan aturan-aturan, aturan-aturan syariat atau aturan-aturan syariat di muka bumi. Niga nussallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qulana alhamdulillahirabbil alamin subhana qollam bihamdika syahadallahil la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik